Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica, qui dai studi di radio onde furlane, ma partiamo subito con la sigla di questa trasmissione. Bene, questo era il brano di apertura per questo programma che era Zardins, cioè che è Zardins Magnetics che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dallo studio di radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine, anche oggi 27 marzo 2025. Ricordo che la trasmissione viene condotta dall'assemblea permanente, permanente contro il carcere e la repressione di Trieste e Friuli. ma passiamo subito così a, a un altro lato musicale ovvero cioè andiamo ad ascoltare questa band brasiliana esattamente di san paolo band che esiste dagli anni 90 e loro sono gli execradores e questo noi ascoltiamo i brani presi da uno split che è uscito in francia È uscito in Francia assieme appunto ad una band francese che si chiama eh, Twenty Minutes of Chaos, ma noi ci ascoltiamo appunto gli ex, i brasiliani Excradores. <tell> Saluto anche da da questa parte del vetro da um, sì siamo sempre noi a Zerdis Magnetics eh, questa puntata appunto già stato detto di giovedì 27 marzo vado solo a prima di presentarvi un po' eh, gli argomenti di questa sera volevo dedicarla puntata a alla memoria di di Daniel Taffa, Daniel Taffa è eh, un operaio che ha perso la vita, insomma è stato ucciso mentre lavorava alla fabbrica eh, STM di Maniago. Faceva il turno di notte eh, e all'1:30 c'è si si ben capì, cioè no, mm, ci sono, insomma c'erano chi lo ha soccorso, racconta appunto, ha raccontato che Eh, mancava poco alla fine del turno è stato colpito da una scheggia è morto agonizzante lì in fabbrica i soccorsi sono arrivati hanno potuto fare niente eh, l'ennesimo assassinio Eh, l'ennesimo assassinio eh, così mh, lo diciamo noi tanto questa è una trasmissione autogestita dall'assemblea permanente contro carcere e repressione del Friuli di Trieste lo diciamo noi appunto è un, un assassinio cui responsabili per noi sono chiaramente i padroni ecco questa è puntata è dedicata a Daniel Toffa e ehm, Taffa, scusate, Daniel Taffa. E, allora, stasera ci sarà eh, un eh, approfondimento sulla questione degli eh, dei nuovi OGM. Vedremo qual è la situazione, appunto, che è cambiata ultimamente. Non vado a, a dire altro perché lo dirà chi mi seguirà meglio di me. Poi avremo una telefonata. più specifica su questo argomento, degli nuovi OGM che si chiamano TEA, eh, nella seconda parte invece della puntata parleremo semplicemente, cioè, no, ritorneremo alla questione palestinese, ehm, il carnefice cade nella tomba della vittima, rileggendo in presenza di assenza di Darwish, è un così, delle considerazioni su questa questa. Questo testo scritto dal poeta palestinese, linea, di nuovo fra poco insomma andremo a parlare di GM breve stacco musicale. Allora, anch'io vi saluto. Ehm, entriamo così un po' eh, nell'argomento delle de, de, dell TEA, appunto, tecniche di evoluzione assistita. In attesa appunto della telefonata di approfondimento con un compagno del coordinamento No -GM. Allora, eh, io partirei da qui, ehm, da un fatto, cioè da un da un'azione, diciamo che è stata fatta contro. un'azione di resistenza eh, di resistenza all'agroindustria tecnocapitalista che è stata ehm, eh, portata avanti nella notte tra il 12 e il 13 febbraio scorsi a Valpolicella in provincia di Verona, dove c'era appunto un campo sperimentale eh, dove erano state piantumate delle in campo, quindi in campo aperto delle vi, delle piante di vite sviluppate con questa tecnica, con questa biotecnologia, appunto, eh, tecnica di evoluzione assistita. Tutte eh, le eh, queste piantine di vite sono state sradicate. E su questo fatto che eh, è un un'azione un atto politico, insomma, noi lo consideriamo un atto di luddismo agrario perché appunto un atto di autodifesa, diciamo, mh, di autodifesa delle pratiche, dei saperi E, e anche di, di contrasto all'imposizione di eh, di scelte di, di appunto di scelte produttive di scelte industriali dall'alto e, su questo fatto però è stato fatto tutta una serie le istituzioni e i media hanno fatto tutta una serie di eh, così denigrazioni insomma si è parlato di atto vandalico e eh, oscurantista E su questa faccenda qui non è l'unica azione tra l'altro di sabotaggio verso le piante tea e, um, un gruppo che studia, un gruppo di lavoro insomma che studia eh, queste faccende che si chiama Cambiare il Campo ha scritto un documento molto mm, approfondito, molto interessante che tocca un po' tutti i vari punti allora intanto eh, poi approfondiremo insomma con il compagno ma intanto diciamo che cosa sono eh, le tea sono i nuovi OGM e a differenza dei classici OGM che erano basati, che sono, non erano purtroppo, sono basati sulla transgenesi cioè sull'inserimento di geni tra specie diverse invece eh, queste nuove biotecnologie prevedono l'inserimento di geni all'interno della stessa specie con un'operazione quindi di cisgenesi e allora eh, su questa faccenda qui le varie, mh, eh, come si dice, multinazionali delle sementi, Bayer-Monsanto, BASF, SINGENZA, Corteva, eccetera, ma anche eh, e anche le multinazionali della chimica, ma anche eh, i vari sindacati di categoria col diretti con l'agricoltura, eccetera, e anche Lega Coop agroalimentare. hanno, ehm, giocano sporco, nel senso che non trattandosi di, di transgenesi, ma di cisgenesi, dicono che le tea non sono OGM, ma eh, sono semplicemente una mano che ehm, l'umano dà alla, eh, alla natura, diciamo, e... Ehm, velocizzando eh, la selezione naturale che avviene già eh, così eh, che è sempre stata fatta, diciamo, dai contadini, quindi che è un patrimonio antropologico dell'umanità, no, De dell'agricoltura. Questa è una mistificazione, infatti poi ne parleremo col compagno. Questo è uno dei punti abbastanza centrali, insomma, della mh, della lotta contro l'etea, cioè smascherare questa questa questione qua. Chiaramente le multinazionali della chimica, delle sementi eccetera. e anche dell'agricoltura digitalizzata portano avanti questo discorso perché vogliono brevettare, no? E vogliono produrre queste queste sementi, eh, produrle in laboratorio chiaramente e poi eh, brevettarle e quindi lucrarci sopra, non che creare eh, dipendenza e, e, nei contadini, insomma, eh, perché chiaramente i contadini nel momento in cui eh, devono per forza di cose utilizzare delle sementi brevettate non hanno più nessuna ehm, indipendenza, autonomia, libertà anche di scelta, no? Perché si è costretti chiunque coltivi eh, in questo modo è costretto, diciamo, a utilizzare il, il le sementi industriali. E le eh, i sindacati di categoria e grande distribuzione anche loro eh, sostengono questa cosa, sostengono le TEA. proprio sui tuoi documenti, poi insomma dopo lo diremo meglio. Ehm, anche loro a, a scopo di lucro evidentemente e eh, si appropriano di queste, mh, cioè eh, utilizzando diciamo questa mistificazione rispetto ai nuovi OGM e eh, si appropriano di eh, di valori manipolandoli di valori come ecologia, biodiversità, sostenibilità. Cioè queste, questi concetti ecologia, biodiversità, sostenibilità Eh, mh, da parte eh, cioè utilizzati da multinazionali e da eh, sindacati di categoria grande distribuzione diventano simulacri no di questi concetti cioè dicono esattamente l'incontrario cioè eh, mh, praticamente eh, questi mh, questi grandi poteri E sostengono che queste nuove biotecnologie risolverebbero la questione del dell'abuso di fertilizzanti chimici o di pesticidi o comunque insomma di veleni nell'agricoltura e ovvierebbero anche ai mh, agli inconvenienti del, del mutamento dei mutamenti climatici, cioè pensano che e addirittura parlano di risolvere la fame nel mondo vabbè lasciandosi prendere la mano ma ehm, praticamente portano avanti una mh, eh, una mentalità io la de definirei estrattivista no rispetto alla natura e eh, invece ovviamente essendo loro i responsabili di del disastro insomma che stiamo vivendo eh, diciamo che eh, cercano di eh, sostengono che la tecnologia, che la l'asservimento del vivente fin, fino nelle, fino al DNA appunto, eh, risolverà questa, questo disastro eh, ecologico, umano e animale, antropologico che stiamo vivendo. Questa chiaramente è la cosa che va assolutamente eh, svelata, insomma, eh, e rifiutata con ogni eh, mezzo necessario. E, ok, allora ehm, con il compagno che tra un po' chiameremo eh, cercheremo di ehm, affrontare un po' tutte queste questioni, eh, anche le questioni dei brevetti, insomma, e eh, di che cosa, di dove si va a parare, no? Con i brevetti e, e anche eh, cercheremo di ehm, eh, analizzare la relazione tra queste nuove tecniche. Eh, di appunto biotecnologiche e la digitalizzazione, cioè come insomma tutte queste eh, tecnologie convergenti, eh, sì, che convergono verso il controllo totale, il dominio totale appunto sul vivente, eh, si uniscano per produrre insomma un, un mondo veramente distopico che eh, per tutto quello che è nelle, nelle nostre forze insomma è, è necessario combattere contro il quale è necessario lottare perché appunto eh, tra l'altro è ehm, questo aspetto diciamo dell'agroindustria si lega strettamente anche con tutti gli altri aspetti con il dominio in senso generale no della società compresa anche con la guerra queste tecniche ad esempio il CRISPR eh, Cas9 di cui io non so dire, ma che poi il compagno magari ci dirà meglio, viene utilizzato anche ad esempio per per produrre delle delle armi delle armi biochimiche, insomma, e comunque è stato utilizzato anche ad esempio per i nei io laboratori quelli eh, messi in sicurezza perché appunto dove producono virus chimera, eccetera, questa è una tecnica che viene utilizzata e quindi insomma Ancora una volta la tecnologia e, e lo scientismo vengono messi al servizio eh, del del dominio, del potere, della distruzione del vivente. Il recupero della prima linea, siccome è pieno, viene buttato sotto in fogna, c'è un odore bruttissimo. Questo video è stato girato da un operaio all'interno dell'impianto sottoprodotti dell'Ilva. Ecco qua, questo è il posto e si vede bene. Doveva finire tutto. E sfumo questo brano tra l'altro mancava un pochi secondi alla fine così anzi così ci ascoltiamo anche quello successivo e vi presento questa band è una band di Trieste è la loro prima uscita di discografica comunque un album uscito su CD loro sono tra l'altro volevo dire un album su CD comunque uscito nelle scorse settimane loro si chiamano colpisci dove più nuoce Ecco, dovremmo avere il compagno del coordinamento NoGM in linea. Ci senti? Ci, ci senti? Sì, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. A ciao. Benvenuto ciao. a Zardings Magnetics intanto. Grazie. Allora, noi abbiamo un po' introdotto il tuo intervento parlando, eh, siamo partiti dal, ehm, dalla dall'azione diciamo, di sabotaggio Eh, compiuta tra il 12 e il 13 febbraio contro le piante eh, di vite eh, Thea a Valpolicella eh, appu appunto perché così ci ha permesso questa cosa insomma parlare di questo anche un po di eh, introdurre il discorso dell'importanza no della lotta contro questi nuovi OGM e, mh, non so potremmo partire da qua quindi dalle cosa dici dalle lotte magari ci racconti un po' eh, quello che è successo in questi ultimi mesi in Veneto sì sì mm, ovviamente questa eh, questione qua, a parte io personalmente che la seguo dagli anni 90 sì. però già dal 2018 stiamo seguendo, monitorando e facendo anche iniziative di divulgazione su questa nuova tendenza insomma uh -huh. delle biotecnologie convergenti e del CRISPR Cas9 questa tecnica che poi ha determinato non solo l'ingegnerizzazione delle nuove piante dei nuovi OGM ma anche altre in altre situazioni gli animali sì. batteri virus e quant'altro e quindi bon, eh, dal da, dal 2003 dal 2023 ovviamente abbiamo iniziato a intensificare un po' le iniziative di sia di, di divulgazione e poi eh, col 5 luglio del 2023 eh, che di fatto la Commissione Europea presenta questa proposta che va a ipotizzare che tendenzialmente dovrebbe andare a sostituire eh, l'altra legge del del 2018 per la sperimentazione in, in, pi in pieno campo sì. de de dei nuovi OGM e quindi e poi anticipatamente eh, in Italia poi eh, la Meloni il governo Meloni uh -huh. ha in qualche modo anticipato questa decisione ehm, Eh, sugli OGM e eh, eh, eh, di fatto ha dato il via libera proprio in Italia come avanguardia diciamo di questa nuova tendenza alla sperimentazione in pieno campo in pieno campo sì e da lì sono partite eh, ovviamente l'anno scorso cioè nel 2000 sì l'anno scorso il 2024 mm -hmm. è stato piantumato una parcella a Pavia di, di riso transgenico all'interno uh -huh. di questa grande azienda mh, di riso che poi la gente fortunatamente è stata eradicata. Esatto, sì. Anche questa e poi eh, da da quest'anno il via libera a, a a dei tipi di vigneto Eh, di questa ditta di questa startup che si è venuta a creare VT Italy che ha sede a San Pietro Viminario e dove hanno fatto hanno messo su questa piccola azienda nuova ma antecedentemente hanno piantumato tipo all'inizio di quest'anno all alla fine dell'anno scorso eh, in una sede di biotecnologie a San Floriano, Verona, hanno piantumato anche lì una parcella di 28 metri quadri di questi di questi vitigni e quindi da lì eh, siamo un po' partiti da quest'anno a fissare delle iniziative, eh, diciamo, di lotta più che di divulgazione e mm -hmm. di formazione e sono andate a um, abbastanza bene fin dall'inizio, insomma, c'è stato abbastanza sentire da parte soprattutto dell'area libertaria. Sì. <ride> e quindi già già dal 12 gennaio avevamo fissato una una un'assemblea, un, un appuntamento a Verona per discutere di, di vari tipi di azioni e, e da lì, insomma, è, è iniziato il tutto. Poi eh, vista anche la scadenza di questa fiera biotech a Verona sì. abbiamo fatto un piccolo intervento, diciamo siamo riusciti ad andare dentro, però insomma visto il servizio d'ordine c'era una serie di guardie private e la digos che ci aspettava praticamente. Inesorabile. Come scusa. Inesorabile la digos dico. Eh, sì. Sì, <ride> anche perché antecedentemente la settimana prima avevamo fatto un piccolo presidio proprio in concomitanza proprio di fronte a questa a questa sede a San Floriano questa sede dove è stata piantumata eh, questa parcella sì. avevamo fatto un presidio in occasione di un di, di, di un mercatino slow food quindi già lì mm -hmm. si era allertata sì. di fatto, mh, cioè, però comunque dai magari il prossimo anno, che lo fanno periodicamente ogni anno questa fiera, riusciremo magari a organizzarsi meglio, perché lì è importante, perché lì si sono trovati praticamente tutti i promotori de, de, de, delle tea dai presidenti di Coldiretti, CIA, Confagricoltura… Sì. Il, il siga che dopo magari se volete ne parliamo sì. che è stato il siga co, col Diretti è stato il primo ente a promuovere eh, le nuove GM con l'accordo camici e trattori eh, si è stipulato nel 2020 dove sì, questo centro di ricerca in consociazione con col Diretti ha iniziato a fare iniziative eh, di divulgazione proprio a livello di aziende agricole e contadini per promuovere secondo loro i benefici di queste nuove piante geneticamente modificate. Tra l'altro ti chiedo ehm, una cosa <coughs> così allarmante anche che eh, anche i mh, c'è anche il, bio, il concetto di agricoltura biologica no con questa con l'introduzione dell'etea viene diciamo rovesciato cioè nel senso ci sono anche delle parliamo sempre di di agroindustria però ci sono anche eh, delle non so se chiamarle aziende biologiche comunque eh, filiere biologiche che accettano questo discorso del dell'etea giusto No, al momento tutti i marchi eh, del biologico si sono posti in maniera contraria. Ah, ok. Mm. Eh, eh, ci sono aziende che praticano una parte de de dei raccolti una parte a, a biologico e una parte a convenzionale okay. e in teoria per quello che ha dichiarato questa vitita lì questa sì. questa startup questa nuova e piccola azienda di Minario a Padova secondo loro loro affronteranno sì la la la la la questione con due tipi di agricoltura quella tradizionale diciamo uh -huh. e quella biologica però al momento non hanno ancora piantumato niente e quindi anche perché dopo comunque gli enti certificatori saranno soggetti a dei avranno bisogno di controllare quindi di fatto non lo so se questa possibilità c'è la CIA che va che spesso proclama sta cosa qua, mm. cioè va a dire in giro che l'agricoltura biologica eh, avrà un beneficio perché in qualche modo sempre la solita retorica sì. che queste piante non avranno bisogno avranno bisogno sempre meno di pesticidi e sempre meno eh, acqua e, e fertilizzanti, in realtà cioè, cioè, Sì, la CIA fatto, La Cia è un'altra associazione, no, di categoria. La Cia diciamo. è la, la confederazione, diciamo chiamiamola di sinistra, sì, sì. Eh, che è la seconda, diciamo in Italia, la prima è col Diretti, che all'epoca era un po' gestita Cristiani, dalla democrazia sì. cristiana, sì, sì. e poi la Cia, le, le due confederazioni storiche, uh -huh. questi sindacati di categoria, certo. insomma. Eh, eh, sì, eh, di fatto eh, hanno una responsabilità enorme perché all'epoca già a inizi del 2000, anche negli anni 90, loro si sono messi di traverso sia col diretti, con fradicoltura, erano tutti contrarie alla ai, agli OGM e quest'anno da questi anni, insomma, eh, un po' pressati dalle filiere, diciamo della tecnologia industria hanno cambiato hanno cambiato idea e, tra l'altro prima cioè nell'introduzione prima di collegarci si diceva un po' del discorso della di questa manipolazione sì, di questa mistificazione no del concetto di ehm, eh, di evoluzione cioè loro dicono le TEA sono um, tecniche di evoluzione assistita quindi praticamente la dico eh, grezzamente E fanno permettono di fare ciò che i contadini o che la natura o che la natura faceva nel corso secoli, del tempo e secoli, no e, e loro la fanno dicono no lo, semplicemente la facciamo più facilitiamo questa roba giusto mm. sì perché praticamente con questa nuova tecnica col CRISPR Cas9 Eh, secondo loro cioè i, i tecnoscienziati sì. che le producono eh, cioè un, praticamente loro fanno un bombardamento batterico mirato sì. e vanno a o eh, intervenire sullo stesso DNA della stessa pianta sì. modificandola oppure fanno degli inserti intergenici con delle, degli inserti di dna delle piante della stessa specie esatto sì okay. e quindi la differenza loro dicevano che all'epoca gran parte ma non tutte ovviamente le piante erano transgeniche famoso gene del pesce sì, eh, dentro nella, il pomodoro sì nel pomodoro o eh. nella fragola così sì. non non non congelava Quindi la, la, la loro differenziano fra transgenico e cisgenico, proprio da lì partono col dire sì, no, sì. noi facciamo soltanto quello che la natura o l'essere umano in questi 10.000 anni ha fatto, cioè selezioniamo un po' più velocemente e modifichiamo il DNA rimanendo all'interno della stessa specie o addirittura all'interno proprio dello stesso DNA. Sì, Però di fatto sono comunque modificazioni genetiche certo. queste. Uh -huh. Il bombardamento ecco... batterico sì. non è assolutamente mirato, perché comunque c'è un sacco di ricerche, insomma, fatte ne, ne escono sempre di più che questi, diciamo, batteri fuori target, questi bombardamenti fuori target creano una confusione genetica e di fatto la pianta non è più come all'origine mm -hmm. viene modificata ma modificata anche modificano anche dei tratti non voluti certo. e quindi questi danno luogo a varie patologie a varie problematiche di vario tipo insomma mm -hmm. però di fatto sono piante geneticamente modificate mm -hmm. anche a livello proprio di di mm. sì in maniera imprevista e poi che poi si riproduce e e fuori controllo praticamente il cont cioè questo è lo spirito diciamo classico della de manipolazione genetica, no? è applicata anche a questa singola tecnica qua che viene così propagandata come invece pseudo naturale, ecco tutto qua. O ecologica. Ecologica, sì. Poi c'è anche il discorso dei brevetti. Se ci puoi dire qualcosa, perché appunto la Monsanto, eccetera, insomma le multinazionali che varie che promuovono eh, chiaramente hanno in mente sì ehm, cioè hanno c'è il discorso dietro dei brevetti industriali no sì eh, Beh, eh. attualmente sono già stati acquistati da vari centri di ricerca 150 brevetti già uh -huh, acquistati già, uh -huh. già acquistati e adesso aspettano che la comunità europea dia il via libera al uh -huh. fatto quindi secondo loro eh, già ma ma di fatto l'ingegneria genetica su sulle piante e anche sui prodotti tipici locali gli esperimenti partono già da dal 2018 con mm -hmm. la cisgenesi e il genoma editing, anche il Crea che è il nostro centro sì. di ricerca più grosso nazionale ha già elaborato decine decine di prodotti tipici locali ingegnerizzati e adesso appena avrà il via probabilmente li brevetta e li darà in vendita li concederà alle varie multinazionali mm -hmm. Di fatto, ha sempre collaborato con le multinazionali con la Monsanto soprattutto a livello cerealicolo mm -hmm. e ha già sviluppato cereali geneticamente modificati in collaborazione con la Monsanto e altre multinazionali mm -hmm. insomma non è una novità certo ma questa e... cosa qui è, diciamo espropria i coltivatori che vogliono cioè gli espropria eh... I, loro, i loro saperi alla esatto. fine insomma le loro pratiche quelle che sono state così messe appunto tramandate ecco scambiate in qualche maniera sono invece eh, appunto centralizzate alla fine non so eh, Sì, eh, diciamo che da 10.000 anni a sta parte, grosso modo, per selezione naturale, mm -hmm. l'umano seleziona piante, continuamente le modifica in base al territorio, in base al prodotto. Esatto, sì. Di fatto da 100 anni grosso modo a sta parte, c'è ancora ci sono ancora contadini nel sud del mondo, anche anche a livello amatoriale anche qui in Italia, mm -hmm. in Europa. che comunque continuano a metter via semi antichi o sì. genetiche modificate manualmente sì. modificate naturalmente però di fatto la commercializzazione delle sementi è ormai tutta quanta in mano alle multinazionali mm -hmm. e l'unica forma di salvaguardia di questo enorme patrimonio genetico sono le banche del seme, sì. banche del germoplasma, sì. dette anche così, no? E queste banche sono sia pubbliche che private. Sì. Il CREA, per esempio, possiede una grossissima banca de del seme del germoplasma che è a disposizione, diciamo, di tutti, di delle ditte accreditate e anche dei privati. molte molte associazioni come Coltivar condividendo, Antica civiltà contadina possono accedere autorizzate alla banca de, de, del seme del Crea per poter riprodurre eh, a scopo didattico, a scopo diciamo se eh, privato sì. eh, riprodurre semi antichi o anche moderni o semi di altre nazioni in qualche modo recuperate in tutti questi anni da questa banca del seme. Il fatto è che attualmente anche per per dire per tutti i libri di famosi F1 sì. sono praticamente incroci di prima generazione che alla generazione successiva o in due generazioni perdono completamente il carattere genetico eh, de della madre e del padre dell'incrocio, no? Sì. Quindi gli F1 sono non sono geneticamente modificati ma vengono praticamente presi de de de delle varietà dalla banca del seme o di proprietà dell'azienda e vengono incrociate per per eh, una sola generazione. Mm -hmm. qua però gli F1 non possono essere possono essere sì brevettati comunque l'azienda sementiera ha il copyright di questo sem di questa pianta ma solo della pianta incrociata sì. solo la pianta per una generazione mentre i ceppi madre iniziali non possono per legge internazionale essere brevettati ok e questa è un po' la differenza che che adesso col DSI, con queste informazioni, questa è una tecnica, diciamo, di bioinformatica mm. che praticamente con l'intelligenza artificiale questi enormi big data praticamente loro riescono a informatizzare tutti i tratti genetici di tutte queste piante che di, di possesso, di proprietà delle de, de banche del seme, delle banche del gemoplasma mm. e quindi co con le nuove tecnologie informatiche mettono via praticamente tutti i dati genetici e questo il punto che loro vogliono in qualche modo scavalcare questa normativa internazionale. Mm. prevede la non brevettabilità delle, dei ceppi iniziali degli incroci delle piante mentre con, con, con questa con questa formula con questi enormi database attualmente hanno messo via milioni e milioni di dati genetici di varie piante antiche e di fatto sono a disposizione di tutti loro le dicono liberalizziamo completamente i dati genetici e ognuno può costruirsi la pianta che vuole o può andare a, a incrociare o a modificare geneticamente le piante partendo da un dato astratto, da un dato eh, informatico, non più andando alla banca del seme e prendendo due piante, due semi fisici reali sì. incrociati tra loro. Ed è questo il grande rischio che in questi anni rispetto ai vecchi OGM, perché i vecchi OGM di fatto loro incrociavano varie piante, bombardavano e poi tenevano la, una linea genetica che a loro più interessava e la portavano avanti e poi la incrociavano di nuovo, mm -hmm. però sempre non potendo eh, in qualche modo brevettare e entrare in possesso dei ceppi base. Eh, invece con questa cosa che dicevi tu DSI sì eh, adesso con l'informatizzazione de de de dei tratti genetici il fatto loro possono costruire prendendo una pianta molto basica un franco qualunque diciamo possono eh, introdurre tramite il CRISPR Cas9 mm -hmm. eh, con questi con questi tagli molecolari e queste giunzioni molecolari mirate possono costruire qualsiasi tipo qualsiasi. Vediamo adesso perché al momento è tutto sulla carta, lo stanno sì. già praticando, mm. perché è dove sono concesse eh, gli OGM, gli stanno già praticando questi questi esperimenti in pieno campo e anche in produzione. Però eh, sì, eh, col, col con questa nuova tecnica che è stata inventata nel nel 2015 da queste due eh, scienziate biomolecolari che poi nel 2020 hanno preso il Nobel e sì. nel 2000 scuso sì nel 2009 di fatto eh, eh, con questo tipo di tecnica qua loro possono costruire eh, possono modificare centinaia, apportare centinaia e centinaia di modifiche all'interno della stessa pianta, all'interno dello stesso DNA Quindi da una pianta base posso costruirne una virtualmente uh -huh. e poi riprodurla materialmente. Ma que ma questo anche implica una perdita, diciamo, cioè i semi antichi? Esattamente. Cioè sì. una, sì, una, sì. Un cioè, un frutto. Cioè, attualmente le banche del germoplasma e del seme eh, funzionano perché ci, ci sono gli acquirenti uh -huh. cioè una serie di multinazionali ma anche piccole società sementiere infatti col fatto che non si possono brevettare lascia spazio anche a piccole società sementiere che acquisiscono vanno in queste banche del seme acquisiscono i semi, li incrociano e poi creano o F1 o piante stabili. Mm -hmm. Nel momento in cui verranno digitalizzate esatto. tutte le sequenze genetiche, molto probabilmente queste banche del seme perderanno loro, la loro funzione, anche perché costa, cioè nel senso tenere in piedi una banca e eh, voler dire cioè che spazi climatizzati, riproduzione costante delle sementi, cioè un lavoro sotto che mm -hmm. soltanto eh, l'industria sementiera può mantenere o comunque stati, nazioni, anche il CREA ce l'ha finanziata dallo Stato, però in collaborazione co, col privato. Nel momento in cui queste qua, le, i semi reali, materiali, non serviranno più c'è il rischio che queste banche del seme chiudino i battenti e di fatto buttiamo via 10 anni di patrimonio genetico in, in breve tempo insomma mm -hmm. questo è il rischio anche dei, dei ricercatori lo, lo lo denunciano denunciano questa questa questione qua che è questa proprio siamo arrivati in un punto di non ritorno mm -hmm. fatto rispetto ai vecchi OGM Perché i vecchi OGM eh, sì Da cioè, dal punto di vista de, de, de, de, insomma della tossicità eh, a livello umano a livello mm. ambientale ne abbiamo insomma di dati e quindi non serve neanche star lì a, a citarli ogni mm. volta però La, la questione dei nuovi OGM e della bioinformatica e della digitalizzazione del seme potrebbe portarci a una vera e propria catastrofe eh, nei sì. prossimi decenni e quindi è importante intanto cominciare non so a porre la questione anche beh, così prendendola alla larga non so ci cioè anche con chi non, <ride> non non sa tanto di queste come cose no, insomma come, come, eh, sì. e, no come io vo mh, volevo chiederti un'ultima cosa cioè interessante tutto ciò che hai detto e sappiamo che c'è un appuntamento mh, prossimamente no tra due tra tre giorni giusto eh, un, una un'iniziativa appunto che eh, non è solo contro l'etea però Eh, è un'occasione, diciamo, per portare, mh, sì, per per ribadire la lotta contro l'etea. Se ci vuoi parlare eh, questa questo corteo, giusto a Cison? Sì, è un corteo che si tiene questa è l'ottava edizione. Mm. è un corteo grosso mh, dove partecipano insomma entità sì pubbliche anche. Adesso quest'anno ho visto c'è anche un Movimento 5 Stelle insomma non so se questo verrà a titolo personale ah. a livello uh -huh. di, di coordinamento però comunque è una una grossa marcia che negli anni scorsi ha visto anche 2-3 mila persone partecipare contro i pesticidi perché sì. lì è la zona tra vicino a Valdobbiadene, tra Vittorio Veneto e Valdobbiadene che lì è praticamente una completamente una monocultura dedicata al Il prosecco, al prosecco mm -hmm. e al caplice e lì da anni ormai cioè sono problemi epidemiologici belli sì, sì, infantili ai lavoratori mm -hmm. sì, proprio all'epoca prima di, di alcune restrizioni addirittura spruzzavano i pesticidi con con co gli ultraligzieri Sì, a livelli proprio fuori controllo disastri e... E da... sì sì sì e da lì sì, da questa parte è partita questa grossa marcia eh, che sì Ma cioè che parte... quindi la gente partecipa la gente dei sì. quei posti lì partecipa a questa marcia sì, perché sì. sono colpiti in prima persona insomma sì, esattamente e poi comunque gente un po da tutto il Veneto sì. perché La, la questione della monocultura vitivinicola sta colpendo un po' dappertutto anche sulle zone nostre qua sì. allargano sempre più eh, le zone doc le mm -hmm. zone e quindi ci sono investitori per dire le zone verso previsto a Roncade dove abito io dove sì. Eh, sono arrivati a comprare proprietari da Valdobbiadene, acquistare terreni anche là e coltivano okay. il prosecco anche là a distanza di eh, 50 km cioè, Sì sì. Quindi si espandono. E, niente, quindi abbiamo ora allora, diciamo l'appuntamento così magari ci salutiamo lanciando l'iniziativa insomma per chi vuol partecipare. Giusto. E... Appuntamento. Eh, alle 10 e mezza a Cisol Valmarino. Valmarino, okay. domenica Domenica 30 marzo uh -huh. alle 10.30 a Cisol di Valmarino e la marza sarà una marza mh, abbastanza breve di un paio di chilometri, uh -huh. eh, finirà sotto una abbazia dove verranno fatti interventi e... Eh... E chiusura. Gli anni scorsi facevano anche un'assemblea post, eh, per Quarteo, sì. post mm -hmm. chiusura, quindi mh, dovrebbe essere una cosa abbastanza interessante, anche se io non ho mai partecipato, però... Mm -hmm. di tutti i tipi e quindi mm -hmm. per noi insomma che tutte l'iniziativa di questo di questo inizio anno le abbiamo fatte in ambiti diciamo autogestiti sì. o presidi eh, soltanto fra compagne mm -hmm. e compagni questa qua potrebbe essere un momento in cui portare dei contenuti e con a gente mm -hmm. che è un po' diversa insomma sì. che ha una prospettiva una visione del mondo anche un po' diversa da, dalle nostre non proprio di lotta uh -huh. radicale, però è un'occasione per in qualche modo portare un'informazione altra rispetto a questa nocività sui territori, sì. Bene. Bene, allora speriamo che lo spezzone sia nutrito. <ride> sì, dai, adesso un po' di gente mi ha già dato la conferma, bene. cercheremo di caratterizzarlo meglio possibile. Bene. bene. Cercheremo anche noi di partecipare. Bene, grazie. Bene, grazie a te grazie. e niente, alla prossima, ci saranno altre occasioni per parlare. Grazie. Ciao, grazie. ciao ciao. Ciao. Ciao. Ciao ciao. che ho 28 anni e mi distraggo ancora molto perché figli non ne ho ne ho avuto un tempo uno me l'hanno sequestrato Parlar da solo in tribunale questo è il mio reato non credo gli avvocati non è lì la mia ragione. E chi si inchina e chi si abitua al suo bastone il mondo mio mi sembra. Sarà che ho 28 anni, e mi distraggo ancora molto perché figli non ne ho più la faccia della La faccia della luna o je bruna dove che non ci sia mai come fosse andata via avere un giorno un campo in mezzo ad altricento ci coltivavo amore e fiori È un po' di sentimento I fiori sono morti e le more avvelenate Se pensarci troppo hanno usato il trattamento Vado a dirlo agli altri guardate che sbagliate se il grillo torna al campo anche voi ci guadagnate. ascoltate tutti quanti guardate che sbagliate se il grillo torna al campo anche voi ci guadagnate. hanno ammazzato i grilli sterminato le formiche tal petto piedi impiccato me La faccia della luna نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه è che non ci sia mai come fosse andata via Non è che non ci sia mai come fosse andata via. che non ci sia mai come fosse andata via. Stiamo ascoltando in sottofondo questa band giapponese, esattamente di Tokyo, loro sono i Beyond Description, questo è un album uscito nel 2004 che si chiama Erode, Tu e Brillant Future, loro sono una band che si è formata alla fine degli anni Ottanta e questo qui appunto del 2004, questo album uscito esclusivamente su vinile in Italia, Beyond Description. With them the dust inside the Ciao. Sì, eh, allora ritorniamo da appunto da questa parte del uh, vetro ehm, per eh, affrontare così la seconda secondo argomento, insomma, che volevamo un po <coughs> cui volevamo, volevamo un po' occuparci stasera e ehm, si sì, si parlava appunto all'inizio quando abbiamo fatto un po' la presentazione della trasmissione di questa rilettura di mh, del testo in, in presenza di assenza eh, di eh, Mahmoud Darwish e mh, sì che è un testo che lui ha scritto insomma è morto dopo due anni è un testo molto particolare Dove è come una specie di dialogo eh, con se stesso, diciamo, con se st tra un vivo e un morto che però è lo stesso, è, la, è lo stesso soggetto, insomma, è tra la vita e la morte appunto, molto così, molto intenso, molto importante, e, e c'è una, volevo leggervi un breve, una paginetta insomma di questo testo perché è, è molto potente e sembra che parli dell'oggi. e invece insomma parla sì parla di, di, del tempo passato, cioè di molti anni fa eh, quando eh, c'era Begin eh, come capo dello Stato di Israele eh, e così così l'intenzione insomma di proporre questa breve lettura è venuta dalla dalla lettura di questi eh, agghiaccianti volantini che eh, l'esercito israeliano ha lanciato su Gaza lancia su Gaza prima di bombardare di bombardare di massacrare eccetera Eh, sì l'abitudine di di gettare sulla popolazione eh, volantini minatori deri che deridono mh, eh, sì di una violenza veramente mh, e di una crudeltà inaudita e anche di una perversione insomma è una è una cosa una pratica che l'esercito isra israeliano lo stato israeliano e eh, sì, non è nuova, insomma, l'ha sempre fatta. E, mh, erano anche volantini del tipo se te ne vai eh, ti diamo, insomma, prese in giro, diciamo, se te ne vai da qua, hai tempo un'ora per andartene, se te ne vai da qua, poi avrai sarai ricompensato, eccetera. In questi dopo la la ripresa dei dei bombardamenti, quindi con la mh, con la rottura della tregua del cessate il fuoco eh, da parte di, di Israele eh, sulla striscia di Gaza sono ripresi non sappess sappiamo insomma i, i massacri i bombardamenti centinaia di morti eh, di continuo ci sono stati inviati eh, eh, lanciati scusate questi volantini ve li leggo vi leggo alcuni perché allora ehm, lanciati la sera del 20 marzo Alla gente di Gaza dopo quello che è successo e la fine del cessate il fuoco temporaneo e prima di iniziare il piano obbligatorio di Trump che porteremo avanti che vi piaccia o no, questa è l'ultima chiamata per chiunque possa condividere informazioni con noi in cambio di supporto finanziario Ripensateci, la mappa del mondo non cambierà se la gente di Gaza scompare, nessuno vi noterà, nessuno chiederà di voi Né all'America né all'Europa in porta di Gaza, nemmeno agli stati arabi sono nostri alleati ci forniscono denaro petrolio e armi vi mandano solo sudari il gioco finirà presto e, per dire no e, e poi Israel Katz ministro della difesa israeliano abitanti di Gaza questo è un ultimo avvertimento gli attacchi dell'aeronautica contro i terroristi di Hamas sono stati solo il primo passo Diventerà molto più difficile. Voi, civili di Gaza, pagherete il prezzo intero. L'evacuazione della popolazione dalle zone di combattimento riprenderà presto. Israele agirà con una forza che non avete ancora visto. Seguite il consiglio del Presidente degli Stati Uniti, restituite gli ostaggi e rimuovete Hamas e vi si apriranno altre opzioni, tra cui la possibilità di partire per altri posti nel mondo per chi lo desidera. E poi eh, queste, questi volantini sono stati pubblicati su Il Pungolo Rosso, giornale internazionalista online, chiaramente anche nella versione ehm, scritta in ehm, in arabo. E, e poi finiamo con questa ci sono stati appunto trascritti anche questi col, questo colloquio tra Netanyahu e Alevi, eh, da Iedot Iedot a Ronot. Eh, questa conversazione diciamo appunto tra il capo di stato maggiore Alevi e il primo ministro Netanyahu nelle prime 48 ore della ripresa della guerra a Gaza Alevi al governo abbiamo bombardato 1500 obiettivi a Gaza Netanyahu urla con rabbia ad Alevi dopo che questi ha battuto i pugni sul tavolo perché solo 1500 perché non 5000 Alevi, non abbiamo 5.000 obiettivi approvati, ne abbiamo solo 1.500 Netanyahu, non mi interessano gli obiettivi distruggete le case bombardate tutto a Gaza e e ora eh, appunto eh, sì, e ora leggiamo quello che, che scriveva eh, Darvish allora, eh, la chiusura di questa lettura di Darvish è il carnefice cade nella tomba della vittima eh, eh, perché mh, sì questa smania di distruzione assoluta eh, mh, questa ossessione di distruzione assoluta insomma eh, da parte di, di Israele eh, sì eh, è in questa è in questa ottica allora ma vi leggo insomma è inutile cioè non Ci dice Mahmud Arvish, è scorso così tanto sangue che seguire le tracce del nostro è ormai un segnale rassicurante per il nemico, spaventato di cosa ci ha fatto, non di cosa potremo fare a lui. Eppure noi, che non esistiamo nella terra promessa, siamo diventati il fantasma della vittima che dà la caccia al carnefice, nel sonno, nella veglia e persino nel dormiveglia. Lui è turbato, abbattuto, si lamenta dell'insonnia gridando, non sono ancora morti? Niente affatto, anzi, il fantasma è cresciuto e ha raggiunto l'età dello svezzamento, l'età della maturità, l'età della resistenza, l'età del ritorno. Gli aerei danno la caccia al fantasma per aria, i carri armati danno la caccia al fantasma per terra, i sottomarini danno la caccia al fantasma per mare, il fantasma cresce e occupa la coscienza del carnefice fino a farlo impazzire. Sul balcone del manicomio che affaccia sui resti di Derya Singh siede il nuovo re, Appunto qui eh, Davish allude a Menachem Begin, che è stato il responsabile del massacro di Deir Yassin. Però potremmo dire anche, sul balcone del manicomio che affaccia sui resti di Gaza, siede il nuovo re di Israele, Netanyahu, alle prese con il suo delirio. Da qui, proprio da qui, inizia il mio miracolo. Qui li ho ammazzati ho assistito alla loro morte, li ho visti e sentiti morire distintamente. Qui ho sentito il gemito delle bestie umane che non ha disturbato la mia musica. Da qui... Per spaventare il capobranco che intorbidisce l'acqua della terra santa ho disperso le loro voci a nord Da qui ho seminato il panico tra i bipedi che restavano affinché intraprendessero il viaggio del deserto No no, deserto non è la parola appropriata al loro destino, il deserto è la mia specialità Il deserto porta alla direzione, porta al ritorno, il deserto è mio monopolio Proprio come Dio il re prende tranquillanti e ricorda Se non fosse stato per il mio eroismo, se non fosse stato per quello che ho fatto a Der Yassin, a Gaza, il mio regno non sarebbe sorto. Se non fosse stato per l'assenza, la loro assenza, io non sarei stato presente. Il loro non essere permette il mio essere. Da dove mi piombano addosso? Io che non li ho voluti, né come vicini, né come servi, né come boscaioli, né come portatori d'acqua? Il re stringe il bicchiere d'acqua in maniera così nervosa da sgretolarlo, mentre un filo di sangue gli cola dalla mano, lui riprende a delirare. non ho mai visto il sangue del fantasma a cui il mio esercito dà la caccia in Libano e invece vedo il mio qui li ho uccisi, qui ne ho visto i cadaveri come sono riusciti a ingannare la morte e a disubbedire ai miei ordini sono io che infondo la vita e la morte io sono il re, il nuovo re d'Israele com'è che il morto è diventato fantasma e il fantasma combatte contro di me è un sogno o un incubo non c'è un balcone in questo mondo che affaccia su un'altra fine All allontanate di nuovo da me Allontanate di nuovo Gaza da me Allontanate da me il grido di questi fantasmi Oppure allontanatemi da loro Perché non posso scusarmi, ne lo voglio Iram, Iram, re di tiro Aiutami, il mio popolo è arrabbiato con me Ha detto che la mia guerra è un'assurdità Che uccidere il fantasma è un'assurdità Che la mia pace è un'assurdità Iram, aiutami anche solo con una pace finta Per stordire il mio cervello, il mio cuore, il mio popolo E guarire dalle mie afflizioni Non mi conosci? «Non mi senti, bastardo d'un cane?» Nessuno ascolta il re che vive ritirato nella sua casa affacciata sulla scena del primo crimine. Quando esce, appoggiandosi al bastone per visitare la tomba di sua moglie, non parla con nessuno. Il fantasma è il suo unico compagno, il nemico che non lo abbandona, che torna a fargli visita nella malattia e lo conduce al loro primo incontro. «Qui mi hai ucciso, in questa buca mi hai seppellito», finché non riesce più a impedirlo e crolla. Il carnefice cade nella tomba della vittima. eccoci qua di nuovo in voce per questo ultimo pezzetto questi uh, spiccioli di parlati in coda a questo Zardins Magnetics di oggi 27 marzo giovedì sera e un saluto chiaramente anche a tutti quelli che ci ascoltano ecco in uh, in maniera differita non ecco non eh, stasera ma in un altro momento ciao anche a voi ne per chiudere questa puntata in eh, questi pochi eh, sgoccioli eh, diamo questa notizia insomma e anche ed è un nostro omaggio saluto ecco il, alla forma di un saluto ecco come di una cartolina che gli mandiamo a un compagno insomma che abbiamo avuto anche ospite qui a Udine qualche tempo fa da ieri mercoledì 26 marzo eh, il nostro caro amico e compagno Massimo si trova nel carcere di Spini di Gardro nel regime detto di semilibertà per un cumulo di condanne definitive di due anni e sette mesi Essendo stata accolta la sua richiesta di poter scontare la pena in semi libertà nel giro di un paio di settimane, potrà uscire per lavorare, cosa che attenua ma non estingue la rabbia di saperlo rinchiuso. Scrivono i redattori del Rovescio. Sappiamo che sta bene in compagnia di un borsone di libri, di un lettore MP3 caricato a metal e della sua serena risolutezza. In attesa di riabbracciarlo gli mandiamo tutta la nostra solidarietà e affetto. Io direi che ci sì, ci, as ci associamo, sottoscriviamo e un saluto davvero massimo, un abbraccio di poterlo rivedere. presto insomma in in strada e per questa sera io direi che ci possiamo salutare la linea. l'altra parte per i saluti e i contatti alla ciao. prossima ciao ciao e quando penserai che tutto finito in alto guarderai e capirai che è stato con e non ti ho già per terra col tappo spappolato è solo griso tanto più ho il sangue la crimina di Dio posto da anni ormai da parte famiglia ma la che pare ی یک جنگ که بهت پس می‌رود، یادم رها شد و داشتم داشتم داشتم داشتم داشتم داشتم داشتم داشتم quando ha tirato lei e ti ricoai, lasciando di tuo padre, quando ha pensato di no ti piau Hol e una conue Me tu ho visto cu de suoi compagni, un braco di maiali ha toccato tuo destino, Manndo papel prometendo di libertà. oraa te no da solo, casaro. Ya da solo, casa. Ya da solo Ya no ho lasciato que pare da solo te no da solo da solo, da solo. که non una guerra che non è la tua che non da solo da Bene, teniamo in sottofondo questa band che appunto siamo giunti al termine di questa trasmissione, comunque questa band eh, che eh, credo sia un'uscita proprio recente anche perché quest, eh, è una band qui di Udine, loro sono i fanteria di prima linea, questo è il loro album che si chiama Aggressione. sinceramente scusate ma non saprei dirvi se è l'ultima uscita perché in pochissimi, in pochissimo tempo ne hanno fatti 3-4 di album comunque così è in sottofondo aggressione è il titolo di questo album eh, ricordo che questa trasmissione è Zardins Magnetics ehm, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane, da Udine, dalle ore 20 alle ore 21.30 e, e appunto oggi 27 marzo 2024. Ricordo che questa trasmissione funziona grazie all'impegno dell'assemblea permanente contro il carcere e la repressione di Trieste e Friuli. e come ogni volta vi leggo i nostri contatti se volete scriverci tramite posta elettronica potete farlo scrivendo a libere tutti chiocciola autistiche punto org ripeto libere tutti chiocciola autistiche punto org oppure anche scrivendo in forma cartacea alla vecchia maniera Intestando ad Associazione senza sbarre Casella Postale 129 Trieste Centro 3421. Ripeto Associazione senza sbarre Casella Postale 129 Trieste 3421. Inoltre questa trasmissione ma anche quelle delle scorse dei scorsi giovedì potete riascoltarli sul blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org ripeto zardinsmagneticsradio.noblogs.org bene questo è tutto vi lascio ancora 1-2 minuti con questi ultimi brani dei fanteria di prima linea band udinese l'appuntamento è per il prossimo giovedì Eh, ciao a tutti e saluto anche chi ci ascolterà domani eh, sulla web radio dalle ore 11 del mattino su Radio Eustachio, mentre salutiamo pure chi ci ascolterà nel pomeriggio alle ore 17 sempre dalla web radio radiazione. Ciao a tutti e al prossimo giovedì.